Urtero pasatzen dira bi mila eta irure unikasle. Eta, bueno, normalean nile nago juten naiz eskoletara, zaio teorikoa edo uh -huh. e, burutzera, eta gero, e, normalean e, eskola guztia juten dira ibarlako piztara praktikoa edo uh -huh. burutzeko, ez? Eta, urten emigarren ezkuntzan ere, sortu dugu programa berri bat, irrendaren allantzeko, beraientsa da lehenengo esperientza gidalegi za, orduan, bueno, taldeka ateratzen gara kalera, zerrenda zirkulatzera eta, bueno, hor konturatzen dira ze harrisku dauden galeaetan, ez? Eta rapidetan, ez? Horretaz konturatu berdira, ez? Ba, ez dela erreza, Hortikan zirkulatzea eta, bueno, arreta maian dia behar dugula, ez? Logikoki hori, e, trafiko arauak eta zainalak errezpeatu behar direla eta ba, batez ere hori, autobabeseko neurriak hartu behartu ditugula behar ditu behar iztripurit bat e, gertaz dadin, ez? Kaskoa, e, gero gauez edo argi gutxi dagoenean, ba, eraman behar direla aurreko eta argia, atxeko aldean e, izlatzaia bat eta gero gidariak eraman behar duela ba, txaleko edo arrope izlatzaia, ez?